Щойно промовив я це, Бистроногого тінь Еакіда Вже подалася лугами, рясно цвіли Асфоделом. Рада з того, що достойним Хвали її сина назвав я. Душі всіх інших мерців, Що життя позбулися, стояли В смутку, і кожна у мене про власні питала турботи. Тільки Еан та душа, що був Теламоневим сином, мовчки стояла сама, ще гнівна звитягу, що на змаганні біля кораблів я від нього звитяжив зброю Ахіла. Мені віддала все сама його мати а присудили троянців сини і палада Афіна. Не вигравати у тому змаганні було б мені краще, бо задля нього землею покрито вже голову мужа з іменем славним Еант, щоб був віна зрісти на вроду кращим з Данаїв після бездоганного сина Пелея. Отже, до нього звернувшись, я лагідне слово промовив, отеламона дитя бездоганне, Еанте, чий мертвий гніву на мене свого не зупиниш за ту осоружну зброю, Її, бо на горе аргеїв боги дарували. Ти ж наша краща опора загинув, і от за тобою» як і за сином Пелея, Ахілом, усі ми, Ахеї, тяжко сумуємо весь час. Ніхто в твоїй смерті не винен, крім тільки Зевса, що страшно зненавидів, з військо Данаїв і смертну і для тебе призначив годину. Отже, наблизься, владарю, щоб наші слова і розмову вислухать. «Стримай же гнів свій, і серце своє невгамовне!» Так говорив я, та він не відмовив нічого й подався разом із душами інших померлих у пітьму Реба. Хоч і розгніваний він розмовляв би зі мною, чи я з ним, та забажало моє уже серце у грудях коханних душі побачити й інших мерців, що життя позбулися. Був там прекрасний Мінос, що Зевсові сином доводився. З берлом в руці золотим над мертвими суд учиняв він. Сидьма. Вони ж, владаря оточивши, суда його ждали, сидячи й стоячи в широкобрамній оселі Аїда. Далі ще там велетенську я тінь Оріона побачив, звірів гонив він по луках, що рясно цвіли асфоделом в горах пустинних колись за життя повбивав отих звірів, мідною він булавою, яка не ламалась ніколи. Бачив я там іще Тітія, сина преславної Геї, він на землі там лежав. Аж дев'ять зайнявши пелетрів, Двоє шулік шматували З обох його боків печінку, Нутро рвали йому, І не міг він руками відбитись. Зевса дружину він славну Збезчестив, лето, що у Дельфи Ішла крізь луги Панопейські Чудові місця хороводів. Бачив і тантала я, що мук зазнає там страшенних. Він серед ставу стояв, досягала вода підборіддя, спрагою мучений тяжко, води ж все не міг він дістати. Скільки старий нахилявся, щоб спрагу свою утолити, стільки вода відпливала, стікаючи вся й під ногами, Чорна земля залишалась, осушена Божим велінням. Зверху з високих дерев густолистих звисали до нього груші і гранати розкішні, і яблунь-плоди соковиті, смокви солодкі маслини, що пишно рясніють навколо. Тільки на руку простягне старий до плодів, щоб зірвати їх... Раптом їх вітер рвучкий, аж до темної хмари підносить.